I to muslimana povjerljivog, ne otiš nekome ko i on dnevno osam viagri s trestim, kaješ, doktore, mogu ja viagru, pa kaje, biš mali, ja osam dnevno Tu <laughs> Tukada mu doješ, kaješ, doktore, e, valja, ali puši ta njega mali boro u džepu stoji. I onda kaje, nemoj sine, ti pušiti, ja ću sam mjesto tebe. Normalno niješ takvog pitat, taj čovjek, razumiješ, ne, ne zaslužuje diplomu koju nosi. Pitaš muslimana povjerljivog, čovjek koji zna svoju struku.